amma ba'd. Saudara-saudara muslimin was muslimat hari jadien, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada selager ini muslimin al-qasfian kita sedang membincangkan lagi kisah tentang Nabi Yunus. Itu banyak pengajaran yang terdapat di sebaliknya fa amanu fa munta'nahum ila heen dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu dan kami utus dia kepada 1000 orang atau lebih lalu kami lalu mereka beriman kain itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu usul usinan animi melaskara nikela terjemahan yang sebih sahih tafsir ibn kathir kisah bagaimana nabi yunus ini akhirnya tercampaklah ke satu tempat Lalu Allah SWT dengan rahmatnya menumbuhkan untuk Nabi yang mulia ini sebatang pokok yang menjala daripada labu Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Mujahid, Ikrima, Sa'id bin Jubair, Wahab bin Nabi, Hilal bin, bin Sayyaf, Abdullah bin Tawus, As Suddi, Qatada, Ketada, Dha'ak, Atak, Kurathani Semuanya mengatakan bahawa yakti ini ialah jenis pokok daripada labu sebagian mereka menyebutkan bahawa pokok labu ni memanglah ada banyak kelebihan, antaranya tumbuhnya cepat, teduh di bawah naungannya, daun-daunnya lebar, lagi lembut, dan tidak boleh dikerumuni oleh lalat tanam pokok labu ni lalat tak datang, tuan-tuan ni mulai kat Rasulia, tanam luar antara batasan watasan pokok sayur bagi petani-petani lalat tak datang tanam kat rumah, insyaAllah lalat tidak datang, Ini kata para ulama, Allahu alam. buahnya lazat dia boleh dimakan mentah, ataupun dimasak boleh dimakan bersama dengan Dengan daging ke Atau boleh dimakan dengan kulit Buah ni sekali Isinya sekali Bahawa diruatkan memang Rasulullah SAW sangat menyukai buah labu Pada satu kesempatan ketika Nabi menghadiri jamuan Maka baginda SAW mengambil labu ni Secara terang-terangan Semua orang lihat Nabi amat gemar makan labu Maka para sahabat yang melihat Nabi SAW makan labu Mereka terus mengamalkan makan labu ni dalam hidup mereka Menjadikannya sebagai makanan asas Dekoje bila masuk ni mesti ada ni molek Nah baca kisah seperti ini jadilah usawan labu. Lihat kelebihan yang ada ini Dan datanglah peranan ahli sains ke, botanis ke, ahli pemakanan ke, nutritionist ke, dietitian ke, Allahu a'lam. Baga -baga disiplin yang ada. Kajilah. Ini kelebihan kelebihan makanan. Wassalam, amalkan, rasa suka. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebut Allah sini, wa arsalnahu ila 100,000 au Kami utuskan dia kepada seratus ribu orang atau lebih. Jadi selepas keluar daripada perut ikan paus ini Nabi Yunus berintahkan untuk kembali kepada kaum yang dahulu baginda dakwah itu Lantas mendapati mereka ni semuanya telah beriman kepada Allah SWT Ada satu riwayat dibawakan oleh Imam Asyuti dalam Abdul Mansur Bahawa Nabi Yunus ini bila dia tercampak keluar dari perut ikan Ditumbuhkan Allah sebatang pokok labu di hadapannya Dia buahnya, daunnya dia ikan terbakar duduk dan kemudian datanglah kekuatan kepada baginda alaihissalam tentuan yang dimulai kat al kemudian Nabi yang mulia ini pun melihat seorang pemuda penjaga kambing dikatakan bahawa kiri campak ni dekat dengan sungai dijelah tentuan yang dimulai kat Asrian. jadi Nabi Yunus ini seperti disuruh Imam Asyuti dalam Abdul Mansur di sini Nabi Yunus pun memberitahu kepada budak ini bahawa Aku, daripada mana kamu datang? Jawapannya, daripada satu tempat yang dahulu ada Nabi Yunus berdakwah. Nabi Yunus telah berkata kepadanya, Akulah Nabi Yunus itu. Budak ini tidak mengenali Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus telah menunjukkan bukti bagaimana dia dimakan ikan dan kemudian ditumbuhkan untuknya pokok labu tersebut. Dia pun menyuruh budak ini supaya kembali kepada kaunnya dan mengajak mereka datang ke situ. Dan mereka pun tidak mempercayai pada mereka awal. Tapi akhirnya setelah dikemukakan bukti tersebut, mereka pun datang melihat Nabi Yunus. Dan Nabi Nus'i mendapati mereka sudah memberi iman kepada Allah SWT Ini kisah ini kemukakan Allahu'ala Kepatilah muslim-musliman yang ini mulia keadaan kita ni dalam hidup Banyaklah berdoa dan tuan yang ini mulia Sebagai contohnya doa ni pendek je Amalkan sama-sama Dalam sujud kita, selepas salat, waktu bangun tahajud Pendek je doa ni. Allahumma inni ma'udzubika minal ma'sam wal maghram Allahumma inni a'uzubika minal ma'sam wal maghram Allahumma inni a'uzubika minal ma'sam wal maghram Tentuan ini boleh kawaskan Doa ini pendeknya Ya Allah, aku mohon padamu diselamatkan daripada dosa dan juga hutang Doa ini merupakan doa yang sahih Dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim Antara yang Nabi Muhammad SAW seringkali berdoa sebelum memberi salam Disuat, bab doa kabla salam Nabi sentiasa berdoa Allahumma ini a'uzubika min ma'samu al-maghram Bagaimana dia doa ini? Sebelum bagi Selepas doa yang biasa kita baca itu Allahumma fili ma kadam wa ma akhar wa ma asarat tu wa ma'alantu wa ma'anta a'alamu bihi minni Antal muqaddim wa antal muakhir wa antal ala -al kuli syai'in qadir Allahumma ini a'uzubika min a'zabi jahannam Wa min a'zabi al-kabr wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min syarimasid dajjal Bagi baca Allahumma ini a'uzubika min ma'samu al-maghram Ini selepas fil al alamina innaka hamidu majid. Panjang sangat pula baca, ya tuan-tuan Bangunlah malam Bangun malam, tahajud Semayang sunat duha, hari-hari cuti Semayang sunat uduk Bila kita ambil uduk, baca doa ni sulut Bagi salam, kalau berimam, imam lekas-lekas Bagi salam, ikutlah imam baca Bagi salam Tapi bacalah, doa ni pun pendek Allahumma inni a'udzubikamil ma'asam wal maghram Ya Allah, aku mohon padamu daripada melakukan dosa Daripada berhutang Alangkah Nabi yang mulia ni yang Ma'sum ma seperti Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah SWT. Yang kita telah pelajari bersama-sama doa yang penting ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ha, kita lebih-lebih lagi lah kena amalkan doa ni tuan-tuan. Pernah ditanya kepada Nabi sallallahu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, penjelasan kepada hadis ni. daripada hadis riwayat Aisyah pula, riwayat Aisyah. Ditanya kepada umum ini ni, "Mengapa Nabi banyak berdoa?" Jawapannya hutang. Maakser mata setagih itu minat nogram. Mengapa Nabi banyak kali berdoa sama berhutang? Nabi jawab rajul. Ida, ida sedana. Kalau seorang itu berhutang, maka dia akan berbohong. Fakat zat bahwa ada fakahklaf had dasa. Fakat zat bahwa ada Kalau orang ini banyak hutang, dia bercakap pun tak dipakai. Dia berjanji pun memang dia akan mungkin. Itulah kelebihan orang berhutang. Tentuan -tentu ini mulaikalaskan. Kelebihan orang berhutang Jadi Nabi yang SAW mengajar kita Agar jauh daripada dosa Doa minta selamat daripada dosa Dan selamat berhutang. hutang Pendek doa ni Ada satu doa lagi tuan-tuan yang dimulikkan Doa ni pun sangat menarik Supaya kita ni ada ketetapan Kekuatan Kita belajar daripada kisah Nabi Yunus ni beliau seorang Nabi Baginda seorang Nabi yang mulia Diampunkan Allah SWT Sekala dosa ni Ma'zum Kita ni nak buat satu perkara Kadang-kadang tidak ada ilham daripada Allah SWT kita memang tidaklah layak mendapat wahyu. Kita ni manusia, tapi seorang nabi tentulah Allah beri kepadanya banyak perkara, wahyu. Kita tidak ada. Kalau kita orang saleh dapatlah mimpi-mimpi yang baik. Kalau kita ada kawan-kawan yang saleh, bolehlah bagi kepada kita mesyuarat, syura, keputusan yang yang baik. Wa'muruhum syura bainahum. Cuma mengenai tentang ini mungkin maksudnya. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal 'azima ta'al rusht wa as'aluka syukra ni'matik وحسن عبارتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعظيمة على رشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبارتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min sharri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam maksudnya tuan-tuan ya Allah aku mohon kepadamu ketetapan dalam satu urusan maknanya kita ni bila buat urusan, tetap pendirian kita dah kaji sesuatu perkara mintalah kepada Allah Subhanahu taala kekuatan untuk melaksanakan perkara tersebut jangan teragak-agak sampai nak buat apa pun jadi penakut wal azima ta'ala rusht ta'zaman dalam petunjuk yang telah Kau berikan, kekuatan untuk kekal dalam petunjuk yang Kau berikan. Wajah seluk kasihkan yang Aku mohon kepadaMu kekuatan untuk bersyukur, kecenderungan untuk syukur niat niatMu. Wajahnya ibadatik dan ketekunan beribadah kepadaMu memperbaiki amal sari yang kulakukan. Wajah seluk akal bantulima. Aku mohon kepadaMu hati yang sejahtera, walisan yang sah dan lisan yang benar. Wajah seluk amin kariah Taala. Aku mohon kepadaMu kebaikan yang Kau tahu. <San> <San> Wallahu azu bika min syarri ma ta'ala, kuopenukan kepadamu dari perkara, perkara yang kau hanya mengetahui tentangnya Allah. Wa astaghfiruka Allah, aku mohon keampunan kepadamu terhadap semua perkara yang kau tahu tentang diriku ini. Bagus ya tuan-tuan dan doa ini. Kita ni banyak dosa. Mana ada orang sempurna pada dosa? Mana orang sunyi berdosa? Amalkan doa-doa ini Dan satu lagi doa yang baik tuan-tuan ini mulia ustaz, mari kita belajar kisah Nabi Allah yang mulia ini Nabi Yunus. Allah beri wahyu kepadanya. Dia tahu dia berada di satu keadaan yang salah meninggalkan minta Allah SWT Bagi dia dapat wahyu Kita minta tahu tuan-tuan Dan kita bimbang dalam keselatan yang kita lalui Kita makin meriah, makin seronok Yelah, dengan harta yang banyak Dengan kemudahan dunia yang kita nikmati Makin hari makin jauh daripada Allah SWT Namanya istidrat Bulu kita pernah baca ayat sana Sanastadriyuhu min haisula ya'lamun menaiki tangga sampai ke atas tiba-tiba tangga tersebut runtuh. Kita tak sedar kita berada dalam dosa. Amanat doa yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan tuan-tuan yang ini mulia kepada Anas bin Malik. Allahumma filli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik fi ma razaqtani. Allahumma filli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barik fi ma razaqtani. Allahumma ighfirli dhanbi wa wassi'li fi dari wa barikli fi ma razaqtani. Cantuan ni boleh kau scan. Hadis ni dari Ibnu Sunni dalam Amal Yaum wa Lailah. Dan juga disebut oleh Al Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al azkar Apa yang Nabi doa selepas wuduk. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Abu Hurairah. Seorang lelaki tertanya kepada Nabi sallallahu Nabi, saya telah mendengar doa Nabi malam tadi. Sebunah biadiah saya maka Nabi pun ajar doa ini. Hadis ini daripada Hadis Hasan. Ada disebutkan dalam buku bertajuk satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Allahumma kaffi bindi wa wassi' li wa barik fi ma razaqtani. Ya Allah ampunkanlah dosaku. Luaskan aku pada rumahku dan berkatilah aku pada semua kurnianmu Hadis yang mencakupi kebaikan dunia dan juga akhirat, kan tuan Ampun-ampun kampunan daripada Allah ni dunia akhirat. Keluasan dunia, keluasan rumah, dunia keberkatan dunia akhirat juga tak ada guna kalau kita mengumpul harta tapi sumbernya daripada yang haram tak ada keberkatan daripada Allah SWT taala ni kita belajar daripada kisah nabi yang mulia nabi Yunus alaihi salam ikutilah maksudnya siwan ini mulia bos kalau kita perhatikan macam Allah Subhanahu taala ya dalam ayat ini turut disebut dalam ayat usrat kalam laula antadarakahu ni'matum min rabbihilanubiza bil ara wa huwa mazmum jadi tumbuhnya pokok yang tak menjala ni, pokok yang tak pokok yang tidak mempunyai batang yang keras ini menggambarkan bahawa satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yunus, bahawa Nabi Yunus ini tidak tercela. Yaitu tentuan yang dimiliki Allah. Kalau tidak Rahmat Allah Swt maka tercela Nabi ini. Tapi kerana Rahmat Allah, Allah tidak mencelanya. Nabi merupakan manusia yang maasum. Jadi dengan tumbuhnya pokok ni, wajin pun mendapat keselamatan fizikal. Bahkan mendapat kekuatan rohani. Tiba-tiba dia suut dalam hadis riwayat Imam, Imam Asyuti dalam Nur Mansur Pokok yang mula-mula ni hijau Kemudian menguning Dan akhirnya layu Nabi semasa sedih hati Maka baginda pun mendengar bisikan Engkau bukan kau yang menciptakan Bukan kau yang menumbuhkan Tetapi engkau merasa sedih dengan matinya pokok ini Apakah engkau ingin Allah memusnahkan dalam sesaat Sebanyak seratus ribu orang ataupun lebih Yang kau telah pun tidak meninggalkan mereka Kamu tak fikir pun benda ini Tapi kamu fikir pokok yang Allah jadikan ini Dia mati, pokok kecil ini Pokok yang Allah tumbuhkan untuk kenikmatanmu Seorang diri ini Bismillahirrahmanirrahim Hadis ini disebut oleh Al-Imah Masyuruti dalam Abdul Menfur InsyaAllah kita akan sebut Sedikit lagi perkara ini Dan kuliah akan sebelum kita beralih Kepada episod yang berikutnya Menuju ke penghujung surat syafat Iaitulah tentang celahan Allah SWT terhadap Keingkaran Allah SWT terhadap mereka yang Mengatakan bahawa Allah miliki anak-anak perempuan Adakah kepatut mereka mengatakan Allah miliki anak, -anak perempuan Walhal mereka membenci anak-anak perempuan Itulah sikap jahiliyah zaman dahulu Sehingga kita melihat dalam kuliah akan datang Allah alam. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam والحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته